Розділ 45 Я тікаю з інфосфери мережі за якусь миттєвість перед тим, як міг би втратити можливість обирати. Видовище мегасфери, що поглинає сама себе, неймовірна і напрочуд бентежна. Бронламія уявляла її, наче органічне створіння. Практично самосвідомий організм, який варто порівнювати не стільки з містом, як з екологічною нішою. Загалом кажучи, вона – мала слушність. І тепер, коли зв'язки між телепортами обрубані, світ усередині цих магістралей починає згортатися й обрушуватися сам на себе. Одночасний колапс зовнішніх інфосфер можна порівняти із ситуацією, коли в наметі, обійнятого вогнем, раптом зникають опори, каркас, розтяжки і кілочки. Мегасфера поглинає себе, ніби ненаситний і оскаженілий хижак. Він жує власний хвіст, черево, тельбухи, передні лапи і серце поки від нього не лишається одна бездумна паща, яка клацеє в порожнечі. Метасфера там, де й була, але тепер іще більше схожа на пустку. Чорнолісся невідомого часопростору. Звуки нічні, леви і тигри, і ведмеді. Поєднувальна безодня здригається в конвульсії, відправляючи у світ людей своє єдине тривимірне послання – крик. Так монолітною скелею пробігають хвилі від землетрусу. Кваплячи смінливою метасферою над Гіперіоном, я не можу не всміхнутися. Здається, що це аналог Бога втомився від мурах, що дряпають якісь написи та каракулі на великому пальці його ноги. Я не бачу Бога, жодного з них у метасфері. Не намагаюся. Мені і своїх клопотів вистачає. Чорні круговерті входів до інфосфери й мегасфери зникли. Їх усунуто в простору часу, наче бородавки. Вони позникали, як нутровиння на воді, коли вщухає буря. Не я тут застряг. Хіба що ризикну кинути виклик метасфері? Не ризикну, не зараз. Я хотів опинитися саме тут. Інфосферу тут у системі Гіперіона фактично знищено. Її жалюгідні рештки на самій планеті та останках флоту Збройних сил Гегемонії підсихають і зменшуються, не би заплави на сонячному світлі під час відпливу. Зате гробниці часу аж сяють у метасфері, як маяки у все густіші темряві. Якщо телепорти скидалися раніше на чорні вири, то гробниці горять огнем білих дір, із яких на всі біч ліється світло. Я лечу до них. Станом на зараз у своїй ролі напередовця все, що я робив, це являвся людям у снах. Настав час уже і зробити щось. небудь минуло минули години з моменту коли він передав Ктирю свою єдину дитину. Він уже не їв і не спав кілька днів. Навколо нього зривалися та вщухали буревії, сяяли й грухотіли, наче неконтрольовані реактори, гробниці й хроноприпливи шмагали його хвилями із силою цунамі. Але Сол вчепився у кам'яні сходи перед сфінксом та перечікував усе це. От і зараз він чекав. Ледве притомний. Приглушений від ударів слабкості та страху за свою доньку, Сол збагнув, що його розум ученого працює у прискореному темпі. Більшу частину свого життя і кар'єри Сол Вайнтрауб, історико філолог філософ мав справу з етикою людської релігійної поведінки. Релігія і етика не завжди і навіть не часто сполучувані. Вимоги релігійного абсолютизму чи фундаменталізму, чи буйного релятивізму. Часто відображають найгірші аспекти сучасної культури або упереджень, аніж система, в якій обоє – людина і Бог – могли би співіснувати із відчуттям реальної справедливості. Свою найзнаменітішу книгу «Задача Авраама», що врешті-решт була остаточно названа тільки перед своєю появою на масовому ринку і з накладом, який Солові, котрий неодноразово до цього друкувався в академічних виданнях, навіть не снився, Чоловік написав, коли Рахіль помирала від хвороби Мерліна. У книзі цілком очевидно, йшлося про складний вибір Авраама: куритися чи не куритися прямому наказу Господа, що вимагав від нього принести в жертву власного сина. Сол писав про те, що примітивні часи потребували примітивної Сол писав про те, що примітивні, примітивні. Сол писав про те, що примітивні часи потребували примітивної покори, що пізніш покоління еволюціонували і тепер уже батьки офірували себе, коли печі рясно всівали стару землю темної ночі, і про те, що поточні покоління мусили відкинути будь-який наказ про жертву. Сол писав, що якої би подоби не приймав Бог у людській свідомості, байдуже, як банальний прояв підсвідомості з її реваншистськими замашками, чи як більш усвідомлена спроба в контексті філософської чи етичної революції, але людство більше не могло погоджуватися на пожертви в ім'я Бога. Офіра і згода на офіру записали історію людини кров'ю. І попри те, кілька годин тому, кілька віків тому, Соловайн передав у руки смерті в плоті свою єдину дитину. Протягом багатьох років голос у його голові наказував це зробити. Протягом багатьох років він відмовлявся. Він погодився кінець кінцем, коли зник сам час, коли зникла всяка інша надія, коли він усвідомив, що всі ці роки голос у його та сарених снах належав ані Богові, ані будь-якій темній силі, що стояла за ктерем. То був голос його доньки. І з несподіваною ясністю, що долала межі його болю і скорботи, Сулвайн Трауб раптом остаточно збагнув, чому Авраам погодився пожертвувати Ісааком, своїм сином, коли так наказав Господь. Це не покора, це навіть не вивищення любові до Бога перед любов'ю до сина. Авраам випробовував Бога. І, відкинувши цю офіру в останній момент, спинивши замах ножа, Бог заслужив право в очах Авраама та в серцях його нащадків – бути Богом Авраама. Сол здригнувся від думки, що сталося б із подальшим гартуванням зв'язку між вищою силою та людством, якби Авраам став у позу, якби він удавав своє бажання принести сина в жертву. Він мусив знати у своєму серці, що готовий вбити сина. Божествуха, яку форму воно би не прийняло – Потрібно було знати рішучість Авраама, потрібно було відчувати його скорботу та рішучість покласти край усьому найціннішому, що Авраам мав у цілому світі. Авраам прийшов не жертвувати, а дізнатися раз і назавжди, чи його Бог це Бог, якому можна вірити, якому можна коритися. Жодне інше випробування не дало би відповіді на це запитання. Тоді навіщо, гадав сол, припавши до кам'яної сходинки, поки Сфінг, здавалося, виринав із хвиль часу та провалювався під них, у котре проходити це випробування. Які нові жахливі откровення, найближчим часом чекають на людство. І тоді Сол зрозумів, із того мізеру, що розповіла Брон, з оповідей про Чан, якими вони ділилися під час своєї подорожі, з його особистих відкриттів за останні пару тижнів, що зусилля машинного абсолютного інтелекту, чим би він до дітка не був, із вимивання зниклої сутності емпатії людської божественності марні. Сол уже не бачив тернового дерева на маківці Бескиду, не бачив його металевих гілок та стражденого сонму. Натомість перед його очима постала машинна річ, настільки ж органічна, як і ктир, інструмент для ретрансляції страждань по всьому Всесвіту, на який не міг не зреагувати людський складник Бога і не проявити себе. Якщо Бог еволюціонував, а Сол був переконаний, що він мусив еволюціонувати, то його розвиток Спрямовувався на емпатію, співпереживання стражденним, а не на владу чи панування, і блюзнірське дерево, проблис якого помітили Пілігрими, і жертви якого став Мартін Селен, не мало на меті пробудити зниклу силу. Тепер сол розумів машинний Бог, незалежно від своєї форми, виявився досить проникливим і второпав, що емпатія це реакція на чужі страждання, але водночас виявився і помітно тупим, бо емпатія, як і з погляду людини, так і її абсінту значно більша від цього. Емпатія і любов неродільні і не збагненні. Машинам абсінту зрозуміти цього не судилося навіть у настільки скромних межах, щоб використати її в ролі приманки для частини людського абсолютного інтелекту, яка втомилася від війни у далекому майбутті. Любов найтривіальніше з явище, найбільш трафаретне з усіх релігійних мотивів, було потужною, солце знав, від сильної чи слабкої, чи електромагнітної, чи гравітаційної взаємодії. Любов і була всіма цими силами, – збагнув чоловік. Поєднувальна безодня, субквантова неможливість, що передавала інформацію від фотона до фотона, – не що інше, як любов. Та чи могла любов, проста, банальна любов, пояснити так званий антропний принцип, над яким науковці всім гуртом ламали голови впродовж семи століть, або навіть і довше? пояснити ту майже нескінченну послідовність збігів обставин, що призвели до появи Всесвіту із саме таким числом вимирів, конкретним значенням елементарного заряду, точними законами гравітації, саме таким віком зірок, відповідними добіологічними умовами, аби це все вкупі спричинило появу бездоганних вірусів, а ті в свою чергу стали належними молекулами ДНК. Одним словом пояснити веревечку настільки абсурдних у своїй точності збігів обставин, наскільки вони ж лишалися правильними, що це суперечило логіці, розумінню і навіть релігійним поясненням. Любов. Сімсторіч існування теорії великого об'єднання, постквантової фізики, гіперструн та технокордівської інтерпретації Всесвіту, як самодостатнього та безбежного, позбавленого сингулярності великого вибуху та відповідних кінцевих точок його розвитку, за великим рахунком позбавили Бога, примітивно-антропоморфного або ж витіювато-постанштайнівського, всякої ролі, навіть як хранителя чи законодавця правил і щасів до сотворіння світу. Сучасний Всесвіт, наскільки його розуміли машини і людина, не потребував творця, не дозволяв творця. Його правила майже не потребують лагодження і взагалі не підлягають фундаментальному перегляду. Він не почався і не скінчився, якщо не зважати на цикли розширення та скорочення, Настільки ж регулярні та саморегульовані, наскільки такими можна вважати пори року на старій землі, у ньому немає місця любові. І здавалося, що Аврам пропонував свого сина в ефіру задля випробування фантома і здавалося, що сол привіз свою донечку при смерті за сотні світлових років та невимірні злигодні у відповідь на порожній звук. Однак зараз у тіні Сфінкса та з першими досвітніми огнями в блідому набігі Періона. Сол збагнув, що він реагував на силу ґрунтовнішу та всеохопнішу, ніж жахіття ктеря чи володарювання болю. І якщо він має рацію, а цього він не міг знати, тільки відчувати, то любов є невід'ємним структурним елементом Всесвіту, як сила тяжіння чи матерія-антиматерія. Місце, хоч якогось бога збереглося не в павутині по стінню, не в шпаринах між бруківкою сигулярностей, не в позаречовинному світі чи до його існування, а в самому «отоку» речей. В еволюції Всесвіту таким, яким він еволюціонував. У навчанні того, чому навчилися ті, хто був спроможний у Всесвіті на навчання, У любові, якою любить людство. Сол підвівся на коліна і зіпнувся на ноги. Хронобуря, здається, трохи вщухла, і старому спало на думку, що це нагода в спробувати вийти до гробниці. Яскраве світло досі сочилося з того місця, де був З'явився ктир, де він забрав Солову доньку і зник. Але тепер в небі танули зірки і благословлялося на світ. Сол піднявся сходами. Він згадав той час у в світі Барнарда, коли Рахіль у десятирічному віці пробувала видряпитися на найвищий берест у місті і звалитися з нього, коли їй лишалося до Маківки 5 метрів. Сол тоді прилетів у медцентр і побачив свою дитину в реанімаційній цистерні Живлющим середовищем. Вона потерпала від болю через пробиту легеню, зламану ногу, ребра, тріснуту щелепу та численні порізні синці. Та вона всміхнулася до нього, показала великий палець і промовила крізь накладену шину. Наступного разу в мене все вийде. Ось у ту ніч Сол із Сарою просиділи в медцентрі біля ліжка Рахілі. Вони чекали на ранок. Ось ніч Сол протримав її за руку. Зараз він також чекав. Дужим вітром хроноприпливи досі не давали йому зайти у відкритий вхід до Сфінкса, але він хилився, борюкаючись із ним, ніби впершись у непорушну скелю, і так і стояв за 5 метрів від нього, чекаючи, мружачись від яскравого світла. Він підвів погляд, але не зробив і кроку назад, коли розглядів термоядерний огонь із дюз космічного корабля, що сідав у досвітньому небі. Він озирнувся, але не відступив, навіть коли почув, як той приземлився. І він помітив три постаті, котрі вийшли із нього. Він зиркнув, але не пішов назад, коли почув інші шуми, крики з глибини долини, та помітив знайому постать, що, з'явившись із-за нефритової гробниці, несла іншу, наче пожежник, перекинувши через плече. Це все не мало жодного відношення до його дитини. Він чекав на Рахіль. Навіть без інфосфери моїй персоні цілком можливо пересуватися навколо Гіперіона, в густому супі поєднувальної безодні. Перше бажання – навідати того, хто буде. І хоча його світлом уже сочиться метасфера, я ще не готовий до цього візиту. Зрештою, я ж усе-таки маленький кіц, а не предтеча. Сфінкс – гробниця, спроєктована за реальною істотою, який іще кількасот літ чекати на своїх генетичних інженерів, нутровиння темпоральних енергій. Насправді, моєму розширеному зору тепер видно кілька сфінксів. Антиентропійну гробницю із завантаженим у неї ектерем, що ніби контейнер із запечатаною смертоносною бацилою рухається назад у часі. Активного нестабільного сфінкса, де заразилася Рахіль Вайнтрауб, що розпочав от спробу відкрити портал у часі. І сфінкс, який уже відкрився і знову рухається вперед. Цей останній сфінкс – сліпуча пройма світла, що в загальному багатті метасфери, розпаленому біля гіперіона. За силою поступається тільки вогню того, хто буде. Я спускаюся до джерела світла якраз у ту мить, коли Сол Вайнтрауб передає доньку к тереві. Я би нічим не міг завадити, навіть якби прибув раніше. І не завадив би, навіть якби міг. Від цього діяння залежить цілий всесвіт, що не піддається логічному осмисленню. Але в самому сфінксі я чекаю, поки повз мене не пройде тир зі своїм тендітним вантажем. Тепер я бачу немовля. Їй кілька секунд від народження, воно все вкрите плямами, слизом та зморшками, і волю намагається викричитися своїми новонародженими легенями. З погляду вічного парубка та самозарефлексованого поета мені важко зрозуміти, чим цей ревучий неестетичний малюк може приваблювати свого батька і космос. І водночас один вид немовлячого тільця хай би й настільки непривабливого, яким може бути новонароджений, у пазурах лезахтиря. Щось у мені розворушує. У середині свінса ктир зробив три кроки. Це кілька годин часу для малюка. Одразу за входом ріка часу біжить набагато швидше. І якщо я нічого не вдію впродовж іще кількох секунд, то буде вже пізно. І ктир скористається своїм порталом для того, аби віднести дитину до темної діри у хто знає, яке далеке майбуття. В уяві зринає непроханий образ павуків, які випивають усі соки зі своєї жертви. Піщани учіві личинки дозрівають у паралізованих тілах їхніх жертв. Ідеальні інкубатори та їжа. Я мушу діяти, але моя матеріальність тут настільки же фемерна, як і в Технокорді. Ктир проходить крізь мене, немовби то я, невидима голограма. Персона мого аналога тут безпорадна, безрука та віртуальна, як подув болотяного газу. Однак у болотяного газу немає голови на плечах, а в Джона Кітса вона була. Тир робить іще два кроки. Для сула та решти ззовні проходить іще кілька годин. Я бачу кров на шкірі ридаючого немовляти, там де пальці скальп-ліктиря врізаються в плоть до біса. Зовні, на широкому кам'яному ганку Сфінкса, обійнятого зараз повеневими хвилями темпоральних енергій, що течуть із нього і вливаються назад у гробницю. Лежать заплічники ковдри, покинуті контейнери з їжею, і весь той що його сюди притягнули сол і паломники, включно з кубом Мебіуса. Короб був запечатаний силовим полем восьмого класу, ще на кораблі деревів, тамплієрів ікдрасіль, коли голос дерева Гетмастін готувався до своєї довгої подорожі. У ньому знаходився Ерг, інколи його ще звуть сплутувачем, невелика істота. Її, хоч, може, і не вийде класифікувати як розумний із людської перспективи вид, але він самостійно еволюціонував. Навколо далеких зірок і розвинув у собі здатність контролювати сілові поля, потужніші від будь яких відомих людині штучних за походженням енергії. Упродовж багатьох століть тамплієри та вигнанці спілкувалися з ними, причому перші використовували їх для резервоуправління на своїх прекрасних, але відкритих численним небезпекам кораблям. Гетьмастін віз його із собою за сотні світлових років на виконання домовленостей між крамовниками та церквою останньої спокути, аби відправити в політ тернове дерево ктеря. Та побачивши його і саме дерево мук, Масті не зміг дотриматися цього договору. Так і помер. А от Кубмебіуса нікуди не дівся. Ергай бачив у вигляді зіщуленої енергетичної сфери червоного кольору у темпоральному потоці. Зовні, за полудою темряви, виднівся тільки Сулвайнтрауб. Сумна і комічна постать, прискорена суб'єктивним потоком часу за межами сфінкса, немов персонаж у німому фільмі. Зате Кубмебіуса перебував в одному колі з цією гробницею. Рахіль ридає від страху, відомого тільки новонародженим. Страху падіння, страху болю, страху відокремлення. Ктир робить іще один крок. Іще одна година збігає для зовнішнього світу. Може я і нематеріальний для ктеря, зате енергетичні поля – це щось, до чого навіть ми… Привиди кордівських аналогів можемо торкнутися. Я зняв захист навколо Кубамебіуса. Я вивільнив Ерга. Тамплієри спілкуються з ними за допомогою електромагнітного випромінювання кодованими імпульсами. Простим електромагнітним збученням, коли істота виконує те, що їм потрібно. Але головним чином завдяки майже містичному контакту, який відомий лише храмовникам братства та небагатьом екзотам поміж вигнанців. Науковці називаються грубою формою телепатії. Насправді ж це один із найчастіших виявів емпатії. Хто робить іще крок у напрямку до порталу, що відчиняється у майбутнє? Рахіт плаче із завзяттям, на які здатні лише ті, хто тільки -но явився у цей всесвіт. Р. Ростеп розуміє і зливається з моєю персоною. У Джонакіся тепер є субстанція і форма. Я пробігаю п'ять кроків докторя, забираю немовля із його рук і відступаю назад. Навіть в енергетичному нутруванні, що зараз ним є Сфінкс. Я відчуваю запах новизни новорічної дівчинки, коли притискаю її до грудей і схиляю долоною вологого лівку до щоки. Тир подивовано крутнувся. Він розкинув усі чотири руки, випростав усі клинки і зосередив погляд червоних очей на мені. Та істота надто поруч до самого порталу. Коли вона не рухається, то дрейфує темпоральною ринвою. Розчахується її парова екскаваторна паща. Вищиряються її сталеві зуби, але її вже немає поруч. Тільки цятка в долині, і навіть менше. Я розвертаюся до виходу, але він дуже далеко. Ерг, який швидко втрачає енергію, міг би мене туди довести проти течії часу, але без Рахілі. Донести ще одну живу істоту на таку відстань проти таких сил мені не під силу, навіть із допомогою Ерга. Дитина кричить, і я її тихенько погойдую, нашіптуючи у тепле вушко дурнуваті віршики. Якщо ми не можемо повернутися, якщо ми не можемо йти вперед, ми просто тут зачекаємо ще трошки. Можливо, повз нас хтось ітиме. Очі Мартина Селена лізуть з орбіт. Бронламія хутко розвертається та бачить ктеря, який висить у повітрі позаду і вище неї. «Ах, ти у Бога, душу!» – святобливо шепоче брон. У ктеревому палаці стелажі з тілами сплячих людей тікають у морок та безвість. І геть усі, за винятком Мартіна Селена, досі під'єднані пульсуючими шнурами до тернового дерева, машинного абсінту чи бозначого ще. І ніби задля демонстрації своїх можливостей тут, тир покинув спинатися вгору, а розкидає руки і злітає ще на три метра, зависнувши на п'ятиметровій висоті, рахуючи від кам'яного ярусу, де брон схилилася над Мартіном Селеном. «Зроби щось!» що – шипоче Його більше не тримає кабель закріплений у неї рушунті, але він занадто слабкий, аби хоч трохи підняти голову. «Є ідеї?» – питає Брон, але сміливість її ремарки руйнує дрошу голосі. «Довірся!» – лунає голос під ними, і ламя посувається, щоби бачити підлогу. Звіддаля стоїть молода дівчина, в якій жінка впізнає монету із гробниці касада. «Поможи!» – закричала Брон. «Довірся!» – повторила монета і зникла. Тир не став на це відволікатися. Він опустив руки і ступив крок, ніби йшов по твердій поверхні, а не по вітрю. «Чорт!» – прошепотіла Брон. «Аналогічно, шеф!» – прохарчав Мартін Селен. І під блядь, рейн сука, та на дощ!» «Помовч!» – цікає на нього Брон і вже сама до себе продовжує. «Кому довірся? У чому довіритися?» «Довірся гацькому ктерю. Хай об'є нас або насадять уже на свою гацьку деревину!» – видихує Селен. Йому вийшло якось повернутися і схопити ламію за плече. «Краще вмерти, ніж знову туди, Брон!» Жінка торкнулася на мить його руки і підвелася, дивлячись на ктеря, що висів у повітрі за п'ять метрів від неї. «Довіритися?» Брон виставила ногу, відчула порожнечу, заплющила на мить очі і розклепила їх, коли їй здалося, що вона стоїть на твердій площині. Вона розплющила очі. Під її ногою не було нічого, крім повітря. Довіритися. Брон перенесла вагу тіла на виставлену ногу і зробила крок, заточившись на секунду, перш ніж поставити другу ногу поруч. Вони з ктерем стояли навпроти один одного на 10 висоті. Істота, здавалося, шкірилася до неї і розкривала обійма. Панцер тміяно блищав у слабкому світлі. Червоні очі горіли яскравим огнем. Довіритися. Відчувши приплив адреналіну, Брон крокує невидимими сходинками, набирає висоту, і прямує в обійми ктиря. Пальці леза ріжуть тканину та шкіру, коли створіння починає її пригортати, намагаючись настромити на кривий клинок, що росте з металевих грудей, заштовхати у відкриту пащу між рядів сталевих зубів. Так, упевнено, стоячи в порожньому повітрі, бронь схиляється вперед і впирається неушкодженою рукою об ктереві груди, відчуває як холод панцера, так і власну розпашилість, коли енергія вирує з нею від неї кріз неї. Ледь заприпинили її різати, перш ніж сковзнули глибше шкіри. Ктир завмер, немови потік темпоральної енергії, який оточував їх, перетворився на грудку бурштину. Брон натиснула рукою на його широкі груди і штовхнула. Ктир повністю застиг, став крихким. Блиск металу потьм'янішав і поступився місцем прозорому кришталевому сяйву та переливам скла. Брон стояла в повітрі, охоплена руками триметрової скляної скульптури ктиря. У його грудях, там, де могло би бути серце, тріпотіло щось схоже на велику чорню нетлю і лопотіло закопченими крильцями об скло. Брон зробила глибокий вдох і штовхнула ще раз. Ктир посунувся, ніби по слизькій невидимій платформі, на якій вони обоє стояли назад. Він заточився і впав. Ламя пірнула під його руки, звільняючись від обіймів ктиря. Вона чула та відчувала, як рветься її куртка, коли в її тканині... Плуталися і шматували її при падінні все ще гострі пальці леза. Аж раптом вона вже й сама балансувала в повітрі, вимахуючи здоровою рукою, поки ктир, крутнувшись півтора рази за політ, гепнув по підлогу та розбився на тисячі гострих фрагментів. Брон розвернулася, впала на коліна і поповзла невидимим подіумом назад до Мартіна Селена. На останньому метрі впевненість її зрадила, і невидима опора просто зникла. Брон важко впала, вивихнувши щиколотку, коли заділа в польоті кам'яний ярус, а втрималася тільки завдяки тому, що схопилася за коліно Селена. Лаючись від болю в плечі, нозі та порізів на долонях і колінах, вона видряпалася на терасу поруч із поетом. Часу, як я зник, у вас тут якісь химородні речі відбуваються», – прохрипів Мартін Селен. «То ми вже підемо? Чи ти ще плануєш виступити на біс із номером ходіння по воді?» Закри рота. тремтячим голосом відповіла Брон. У цих двох словах майже чулася приязнь. Вона трохи відпочила і вирішила, що найлегший спосіб спустити все ще слабкого поета по сходах та перетнути з ним усіяно битим склом підлогок Теревого палацу, це закинути його собі на плечі, як ото роблять пожежники. Вони вже були на виході, коли Селен безцеремонно погупав її спину та запитав А як же сумний король білі та інші. Потім хекаючи, відповіла йому Брон. На дворі майже світало. Вона прокульгала дві третини шляху по долині із накидкою на плечі у вигляді селена, більше схожому на мокре прання. Аж раптом поет поцікавився. «Брон, а ти ще вагітна?» «Так», – відповіла вона, молячись про себе, щоби після такого тяжкого дня все це ще було правдою. «Хочеш, щоб я тебе поніс?» «Закрий рота», – промовила вона, дібаючись стежкою вниз до нефритової гробниці і навколо неї. «Поглянь!» – проказав Мартін Селен, викрутившись, щоб махнути їй рукою, хоч і висів практично до гори ногами в неї на плечі. В яскравому промінні світанку Брон побачила ебеновий космічний корабель консула, що стояв на узвищі біля входу в долину. Але поет показував не на нього. У сліпучому палах сфінкса виднів образ Сола Вайнтрауба. Він здіймав руки. Хтось або щось наближалося до нього з осяйного входу. Першим її побачив Сол, постать у потоках світла та рідкого часу, що котив хвилі із сфінкса. Жінка, зрозумів він по контуру, що наближався з яскравого порталу, і в руках вона щось несла. Жінка несла немовля. З'явилася його донька Рахіль. Доросла Рахіль, кров з молоком, якою він її востаннє бачив перед початком десертаційної експедиції на таку собі планету. Гіперіон. Рахіль років 25 або трошки старша зараз, але це однозначно була Рахіль. Рахіль з її мідяно-каштановим волоссям, так само коротко стриженим і щупчиком на чолі. Із характерними розпашілими щоками, які в неї червоніли, варто було якісь нові ідеї засісти їй в голову. Із ніжним, майже трепетним усміхом та очима, велетенськими зеленими очима і з ледве видними карими-цятками на райдушці. Її погляд не сходив із Сола. Рахіль несла Рахіль. Немовля, притисло личко до плеча дівчини, крихітні рученята стискали і розтискали кулачки, немов то, воно не могло ніяк вирішити, варто знову починати плакати чи ні. Сол стояв приголомшений. Він спробував заговорити, та в нього не вийшло. І він спробував ще раз. «Рахіль, батько», – відповіла вона, і зробила ще один крок уперед, пригорнувши вільною рукою вченого, а іншою трошки відставивши немовля в бік, аби не защемити його між ними. Сол цілував дорослу доньку, обіймав її, нюхав її чисте волосся, відчував її матеріальну реальність, а потім підняв у руках дитинку і притиснув її до шиї та плеча, відчуваючи, як її тільцем прокотилося здригання, коли новонароджена набирала в груди побільше повітря, щоб розплакатися. Рахіль, яку він привіз на гіперіон, була в безпеці у його руках крихітна, зі зморшкуватим червоним обличчям, коли намагалася зосередити випадково блукаючий погляд на обличчі батька. Сол поклав долоню на її малюсіньку голівеньку і підняв вище, розглядаючи дрібне личко ще якусь секунду, перш ніж перевести погляд на молоду жінку. – Вона ж ростиме тепер нормально, – відповіла донька. На ній було щось частково схоже на халат, частково на плаття, виготовлене з м'якого коричневого матеріалу. Сол похитав головою, подивився на неї, побачив її усмішку і помітив ту саму ямочку зліва і трошки нижче кутика рота, що й унемовляти в його руках. Чоловік іще раз похитав головою. «Як? Як це можливо?» «Ненадовго», – промовила Рахіль. Сол нахилився і знову поцілував дорослу доньку в щоку. Він помітив, що плаче, але не хотів звільняти жодної руки, щоб витерти сльози. «Замість нього ти зробила доросла Рахіль» ніж на їх за тилям долоні з обох щик. На сходах пролунав якийсь шум, і Сол подивився через плече. Внизу стояло троє чоловіків із корабля, розпаштілі від бігу, і бронламя, котра помагала зіпнутися на ноги поету Селену, який примостився на білій плиті каменя, що правив за поручнє. Їм в очі дивилися консул і Теолейн. «Рахіль!» – прошепотів Мелю Арундес, в очах якого забриніли сльози. «Рахіль!» перепитав насуплений Мартін Селен, перевівши очі на Бронламію. Брон стояла, роззявивши рота. «Монета!» – показала вона на неї рукою, а коли опустила руку, то навіть не пам'ятала, що тільки-но тицяла в неї пальцем. «Ти монета! Касадова монета!» Рахіль кивнула тепер уже без усмішки. «У мене тут лишилася хвилина чи дві?» – промовила вона. «А розповісти потрібно багато». «Ні!» – схопив їй за руку Сол. «Ти можеш лишитися!» Я хочу, щоб ти лишилася зі мною. Рахіль знову всміхнулася. Я й так лишатимусь із тобою, тату, тихо проказала вона і погладила немовля по голівці. Щоправда, це може зробити тільки одна з нас, а їй ти потрібен більше. Вона розвернулася до товариства внизу. Будь ласка, послухайте мене всі. І коли перші промені сонця торкнулися розбитих споруд міста поетів, корабля консула, західних безкидів і вищих з-поміж часу, Рахіль. Стисло переповіла їм свою магнетичну історію про те, як її обрали для виховання в одному з майбуттів, де точиться остання війна між Абсінтом, породженим Технокордом, і людським духом. За її словами, це було майбутнє сповнене жахливих і дивовижних таємниць, у якому людство заселило всю галактику і подорожувало деінде. «В інші галактики?» – спитав Теолейн. – «В інші Всесвіти?» – усміхнулася Рахіль. «Полковнику Касаду ти назвалася Монетою», – промовив Мартін Селен. «Назвуся Монетою», – виправила його Рахіль із затуманеним зором. Я бачила, як він загинув і супроводжувала його гробницю в минуле. «Мені відомо, що частина моєї місії – це зустрітися з легендарним воїном та провести його в останню битву. Насправді, ми ще з ним навіть не знайомі». Вона подивилася на кришталевий моноліт Ген у долині. «Монета», – замислено проказала вона. Застережниця латиною. Годиться. Я дозволю йому обрати між ним іменем Осіною, пам'яттю, коли назву своє ім'я. Сол так і не відпустив її руки, і все ще не збирався робити цього зараз. «Ти подорожуєш назад у минуле з гробницями? Навіщо? Як так?» Рахіль підвела погляд, і світло, відбите далекими скелями, залило її обличчя теплом. «Така в мене роль, тату, це мій обов'язок. Мені дали засоби контролювати ктиря, і тільки я була...» Готова для цього. Сол підняв голівку немовляти вище. Розбуркана, дівчинка пустила слину, повернула обличчя до батька, відткнулася йому в затишок шиї і згорнула крихідні кулачки на його сорочці. Готова? Ти говориш про хворобу Мерліна? Так, кивнула Рахіль. Але ж ти не виховувалася в якомусь загадковому майбутті, похитав він головою. Ти виросла в університетському містечку Крофорд на вулиці Фертік. «У світі Барнарда. І твоя...» Він затнувся. Рахіль кивнула. «Вона виросте. Там, тату. Пробач, але мені вже потрібно йти». Вона вивільнила руку, збігла вниз по сходах і на якусь мить торкнулася до щоки Меліо Арундеса. «Пробач за болісні спогади», – тихо промовила вона до приголомшеного археолога. «Для мене це було буквально в іншому житті». Арундес кліпнув очима і ледве затримав її руку на щоці. Одружений. Нечутно спитала вона Діти. Арундис кивнув і потягнувся рукою до кишені, ніби збирався дістати звідти фотографії дружини та дорослих дітей, але зупинився на півдорозі і ще раз кивнув. Рахіль усміхнулася, ще раз хутенько чмокнула його в щоку і рушила назад по сходах у гору. Світанок уже повністю набрав сили, але вхідний отвір до сфінкса все одно лишався яскравішим. «Тату, – сказала вона, – я тебе люблю». Сол спробував щось відповісти, прокашлявся. «Як? Як мені потрапити до тебе? У майбутньому?» Рахіль показала на відчинений прохід у сфінксі. «Який щас тут лишатиметься відкритим портал у те майбутнє, про яке я розповідала? Але тату, вона вагалася. Це значить іще раз виростити і виховати мене. Ти, втретє, страждатимеш від мого дитинства. Жодного батька не можна просити про таке». Сол видушив із себе усмішку. «Жоден батько від такого не відмовився би». Він переклав доньку немовля в іншу руку та ще раз похитав головою. «Чи буде колись час для нас обох?» «Знов співіснувати?» – сміхнулася Рахіль. «Ні. Я вирушаю в протилежному напрямку. Ти навіть собі не уявляєш, чого мені вартувало переконати Раду Парадоксів, аби вони не дозволили нам цю зустріч». «Раду Парадоксів?» – спитав Сол. Рахіль перевела подих. Дівчина відступила назад. Поки вони з батьком не торкнулися одне одного кінчиками нігтів, простягнувши один одному руки. Мушу йти, тату. А я там? Він поглянув на малечу. Я там буду сам у майбутньому? Рахіль розсміялася, і цей знайомий звук ніби взяв його серце в теплі долоні. Що, ти звісно ні, не сам. Там прекрасні люди. Можна навчитися дивовижним речам і займатися дивовижними справами. Побачити дивовижні місця. Вона обвела поглядом усіх навколо. Містя, які нам не снилися в найхимерніших снах. Ні, тато, ти будеш там не сам, а ще там буду я. Незграбний підліток та чванькувата юнка. Вона зробила крок назад, вислузнувши пальцями з руки Сола. Почекай, перш ніж робити крок у портал, тату, гукнула вона із яскравого ореолу. Це геть не боляче, але відправившись туди, шляху назад уже не матимеш. Рахіль, завжди, промовив Сол. Його донька відступала і шлеф її довгої сукні волочився каменем, поки її повністю не огорнуло світло. Вона піднесла руку. «Знюхаємося!» – гукнула вона. «Збачимося!» – підняв руку Сол. Старша Рахіль зникла у світлі. Немовля прокинулася і почала плакати. До свінця Сол з усіма іншими повернувся майже за годину. А до того вони гуртом ходили до корабля консула, щоб надати першу допомогу Брон та Мартину Селену, попоїсти та підготувати Сола з дитиною до подорожі. Ця підготовка, здається, якоюсь дурницею, говорив Сол. «Мені ж тільки один крок у портал треба зробити». «Це майбутнє, може й диво, дивніє, але якщо там не виявиться дитячого харчування і підгузків, то ми матимемо клопіт». Консул вишкірився і поплескав по двох набитих рюкзаках, що стояли на сходинці. «Цього вам із малечою має вистачити на перші два тижні». І якщо до того часу вам не трапиться якийсь місцевий гузнечко-сервіс, то можете відправлятися в котрись із тих інших сесвітів, про які розповідала Рахіль. «Я не можу повірити в те, що відбувається», – похитав головою Сул. «Зачекайте пару днів чи тижнів», – запропонував Мелю Арундес. «Переждіть, поки не розвидне обстановка. Квапитися нікуди. Майбутнє ніде не дінеться». Сул гладив бороду, поки іншою рукою годував дівчинку з пакета який наготовив корабель. «Ми не знаємо, напевно, чи цей портал завжди буде відкритий», – промовив він. «Крім того, я можу перенервувати. Я стаю за старим для повторного виховання дитини, особливо в ролі Приходька у чужім краї». Арундес поклав дуже руку йому на плече. «То дозвольте мені відправитися разом із вами. Мені страх, як цікаво, побачити це місце». Сол широко всміхнувся, простягнув і місно потис руху археологу. «Дякую, друже мій, але в мережі, на Ренесансвекторі, векторі вашого повернення чекають дружина і діти. У вас свої зобов'язання». Арунда Сківнув і подивився в небо. «Но ну, якщо це повернення взагалі можливе?» «Можливе». Без емоцій зауважив консул. Старомодні польоти нарушення Гокінга нікуди не ділися. Хай би сама мережа і зникла назавжди. Час у борг сягне кількох років, Мелю, але ви зможете повернутися. кивнув, закінчив годувати немовля, Поклав на плече чисту пелюшку і впевнено поплескав його по спині. Він озирнув своє маленьке товариство. У нас усіх свої зобов'язання. Він потиснув руку Мартіну Селену. Поет відмовився не тільки залазити у ванну з реанімаційним живлющим середовищем, а й видаляти нейрошунт хірургічним шляхом. – Колись у мене вже таке було, – прокоментував він. – Ви й далі писатимете свою поему, – поцікавився Сол. – Я скінчив її на дереві похитав головою Селен. І ще відкрив там дещо соле. Науковець повів бровою. «Я дізнався, що бути поетом не значить бути Богом, але якщо Бог ну, або щось на подобу Бога існує, то він поет, поет не вдаха». Дитинка зригнула. Мартін Селен вищирився на всі 32 зуби і востаннє потиснув солові руку. «Злаштуй там їм усім прочуханку, чуханку, Вейнтраубе. Скажи, що ти їхній пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дідусь. -пра і якщо вони погано поводитимуться, то, типо, набиваєш їм і їхні попи. Сол кивнув і порівнявся із Бронламією. «Я помітив, що ви радилися з медичним терміналом корабля», – промовив він. «З вами та вашою ненародженою дитинкою все гаразд?» «Усе добре», – всміхнулася Брон. «Хлопчик, дівчинка». «Дівчинка». Сол поцілував її в щоку. Брон торкнулася його бороди і відвернулася, щоб приховати сльози, бо ж колишні приватні детективи не плачуть. «Дівчинка, це така мурока, проказав він, виплутуючи рахіліні пальчики зі своєї бороди та кучерів Брон. «Обміняйте свою на хлопчика, як тільки випаде нагода». «Згода», – відповіла Брон і відійшла. Він востаннє потис руки консулу Тео і Меліо закинув на плечі рюкзак, поки Брон потримала немовля, та знову забрав рахіль на руки. «Буде в кепський епілог, якщо це все не спрацює, і в результаті я…» Примидруйся заблукати всередині сфінкса. Спрацює. Сол примружився, розглядаючи сліпучий портал. Я не певен тільки як саме. Бо здається мені, що це взагалі не телепорт. Темпопорт! Ризикнув скаламбурити селен і миттю закрився руками від ударів брон. Поет відійшов трохи далі і знизав плечима. Якщо він не закриється, соле, то під дозрюю сам ти не лишишся. За тобою внадяться тисячі. Якщо дозволить рада парадоксів, гмикнув Сол погладжуючи бороду, як він і завжди робив, заносячись думками у хмари. Він моргнув, поправив заплічник і немовля, і рушив вперед. Цього разу силові поля навколо відкритого порталу пропустили його. «Бувайте всі!» – крикнув він. «Богом, клянуся, справа була варта заходу, правда ж?» Він розвернувся до світла обличчям, і вони з немовлям зникли. Кілька хвилин панувала тиша, яка межувала із порожнечею. Нарешті консул ніякого промовив. «То що, вертаємося на корабель?» «Можеш спустити нам ліфт?» – відказав Мартін Селен. «А от пан Ламія і повітрям підніметься». Брон люто зіркнула на мініатюрного поета. «Гадаєш, це монета все влаштувала?» – спитав Арундес, повторюючи вже висловлене Ламією припущення. «Ну як же інакше?» – відукнулася вона. «Якась наука майбутнього чи щось таке?» «Ага, ну звісно», – зіркнув Мартін Селен. «Наука майбутнього». Так, зазвичай, говорять ті, кому бракує сміливості визнати свою забобонність. Альтернатива ж моя Люба, полягає в тому, що ти відкрила джерело сили, яка дозволяє літати в повітрі та перетворювати монстрів на бабаїв із крихкого скла. Столипелько! Тепер у голосі Ламі не чулося жодних нуток приязнів. Вона визирнула за плеча. Хто сказав, що новий ктир не може явитися будь-якої хвилини тепер? А справді хто? Погодився з нею консул. Підозрює нам тепер до віку жити із яким-небудь ктерем або чутками про нього. Теолень, якого чужі сварки завжди ставили у незручне становище, прокашлявся і заявив. А гляньте, що я знайшов серед ваших сумок навколо сфінкса. Він підняв інструмент із трьома струнами, довгим грифом і яскравими візерунками на трикутному резонаторі. Це гітара? Балалайка, виправила Брон. Вона належала отцеві гойту. Консул взяв інструмент і зіграв пару акордів. «Ви знаєте цю пісню?» І він бренькнув кілька нот. «Стільська трахальна мелодія для ліди!» знову ризикнув припустити Мартін Селен. Консул похитав головою і зіграв іще трохи. «Ти щось старе?» спробувала вгадати Брон. «Десь там за веселкою». Позвався Мелю Арундес. «Ну, це задовго до мого народження». Теолен кивнув у такт із переборами консула. «Це до народження всіх нас», відповів консул. Гайда, я вас навчу слів по дорозі. Крукуючи поруч у спекотному сонці, співаючи невлад і плутаючи слова, по-новому починаючи куплети, вони пішли вгору схилом до корабля, що чекав на них.